Однак це не самотність жінки, яка не має пари, чи чоловіка-одинака. Це була самотність міфологічного древа, яке саме є світом, у якому є все. Древо, яке жило в ній, було бінальним. В ньому було і жіноче, і чоловіче, і материнський інстинкт, і батьківський, і тепло, і холод, і життя, і смерть. Одна проблема такого дерева, що воно одне, що воно саме. Ірина, скотсюрбившись, сиділа на порозі дому химери і, заплющивши очі, поринала у спогади. Ось вона малою лежить хвора у ліжку. Поруч на стільці сидить дядько Рафік з грубою книгою. Це Адам і Єва, до того, як їх вигнали з раю. Подивись на них. Як ти думаєш, вони щасливі? каже дядько. Не знаю. У них на обличчях нічого не написано. Га, отже, ж бо воно. У них на обличчях нічого не написано. Точно, сказала. А подивись сюди. Єва народжує свого первістка. Вона тримається за гілку руками, а з під її сукні вилазить голівка дитини. Що у Єви на обличчі тепер? їй боляче. Так, їй боляче. Вона відчуває біль, вона страждає, як і попереджав Бог. Це значить, до вигнання з раю ні Адам, ні Єва не знали, що таке біль, страждання, а отже не знали і любові. І як ти думаєш, що краще, в раю чи на землі? Не знаю. Здається, краще в раю. А... Ні, дитинко, краще на землі. Бо не знаючи страждання, не цінуєш щастя. Бог дуже розумний. Його не міг перехитрити Сатанаїл. Таке тлумачення – принижує величну сутність Бога. Він сам попросив Сатанаїла спокусити Адама і Єву, щоб вони на все життя запам'ятали солодкий страх, спокуси і п'янке відчуття свободи і передали його всім наступним поколінням аж до нас із тобою. Ти мені віриш? Не знаю Перегорни кілька сторінок назад І подивись Як і тут Адам і Єва На початку створення світу Коли ще не були вигнані з раю Бачиш? А тепер перегорни ще кілька сторінок уперед І скажи мені, яка між ними різниця? Що ти бачиш? Ну, ці перші, як ляльки «Еге ж, ти правильно сказала, як ляльки, а на землі вони люди, вони вільні!» «Знаєш, – пояснювала вона Маджарянові, – я людина, створена Богом до того, як з неї вилучили ребро. Я Адам, з якого ще не вийняли Єву Я єдність Адама і Єви Нерозчленована єдність Сумно посміхнулася Ірина Може, у досить симпатичній жіночій подобі Ти маєш рацію, мені не потрібна пара Я сама собі Сама по собі І сама собою Ну, може, може, ти помиляєшся? Може, тобі потрібна не абсолютна самотність? Адже між двостатевою формою розмноження і твоїм недосяжним ідеалом, самозапліднювальною формою, існує проміжна стадія, як у морських тигрів. У кожної тваринки є і жіночі, і чоловічі органи, тобто в них немає статевої диференціації – але самі вони розмножуватися не можуть, бо все одно потребують пари. Такої самої, як вони, двостатевої. Така особина підпливає до іншої, і вони паруються. Для цієї форми розмноження мені потрібен би був хтось подібний до мене. А я хочу бути сама. Чесно. Будь-хто інший мені тільки заважав би. Маджарян розсміявся своєю чарівною східною посмішкою і хитро на неї зеркнув.